Розділ сьомий. Людина на Верхів'ї Путні-Хілу. Я ночував у заїзді на Верхів'ї Путні-Хілу і вперше від часу втечі до Лезаргада спав у ліжку. Не варто розповідати, як я даремно добивався до будинку, а потім помітив, що порадні двері на засові, якниж порив по кімнатах, шукаючи будь-чого поїсти, і вже втративши надію, нарешті знайшов, здається, у нянчаній кімнаті, шматок обгризеної щурами з коринки хліба і дві банки консервованих ананасів. Тут уже хтось побував і обчистив увесь будинок. Згодом за прилавком я знайшов ще кілька сухарів і сендвічів, яких, мабуть, не помітив попередній відвідувач. М'ясо вже було зіпсоване, зате сухарями я не тільки втамував голод, а й набив кишені. Лампи я не світив, боячись, що раптом хто-небудь з марсіян нагодиться сюди, шукаючи поживи. Перш ніж лягти, я довго занепокоєно ходив від вікна до вікна, виглядаючи, чи не видно, де отих страховиськ. Спав я мало. Уже лежачи, я помітив, що в моїх думках з'явилася тепер певна послідовність, чого не було від часу моєї останньої сутички зі священником». Усі ці дні мої настрої і почування швидко змінювалися, так наче був я у стані цілковитого отупіння, але цієї ночі мій мозок, очевидно тому, що я поїв, знову прояснився, і я став мислити, як і раніше. Три речі непокоїли мене – вбивство священника, місце перебування марсіян та доля моєї дружини. Перше не збуджувало в мені ані страху, ані докорів сумління. Я дивився на це як надоконаний факт, про який прикро згадувати, та й усе. Як тоді, так і тепер я вважаю, що крок за кроком наближався до того шаленства. Я став жертвою неминучих обставин. Я не почував себе винним, але спомини про вбивство все-таки не давали мені спокою. Безмовними ночами, відчуваючи в й тиші близькість Бога, я сам над собою чинив суд за ту мить гніву й страху. Я згадував усі наші розмови з того часу, як ми зустрілися, коли він сидів поряд зі мною, байдужий до моєї справи дивився на дими полум'я, що підіймався над руїнами Вейбриджа. Ми були занадто різні люди, щоб діяти спільно, «І все-таки лукава доля з'єднала нас. Коли б я знав, до чого воно дійде, залишив би його в Голіфорді. Та де ж було знати наперед? А злочин – це те, що здійснюється передбачливо. Я розповів, як це сталося, так як я розповідаю тут взагалі все. Свідків при цьому не було, я міг би й замовчати, але я розповів, і нехай читач буде моїм суддею». А коли, напруживши всю волю, я відігнав від себе той образ, розпростерто мати і вбити. Може, пацюки також якось там моляться Богу? І коли чого іншого ця війна нас не навчила, то навчила хоча б милосердя до тих позбавлених розуму створінь, що нам підвладні. Ранок був погожий. На сході рожевіло небо, усіяне золотими хмаринками. Усюди на шляху між Верхів'ями Путні Хілу і ويمблдоном видніли сліди того панічного потоку, що на ньому видно було плями зелені, наче від намулу, шматки налиплої глини, а подекуди сажу. Чорне волосся спадало на очі, обличчя було таке темне, брудне, запале що я спершу першого не впізнав його. На підборідді червонів свіжий рубець. «Стій!» – гукнув він хриплим голосом, коли я був ярдів за десять від нього. Я зупинився. «Від ви йдете?» – запитав він. Я мовчки приглядався до нього, а тоді відповів. «Я йду з Мортлейка. Мене було засипано біля самого марсіянського циліндра. Потім я вибрався звідти Ютік». Тут ніде нема харчів, сказав він. Це моя місцевість. Весь цей горб униз до річки, а по той бік до Кленге мою гору до рівнини. Тут харчів тільки для одного. Куди ви йдете? Не знаю, відповів я, помовчавши. Я був похований під руїнами тринадцять чи чотирнадцять днів, і я не знаю, що сталося за цей час. Він недовірливо подивився на мене, тоді раптом погляд його змінився. «Я не думаю залишатися тут, – додав я. – Певне, піду до Лезергеда. Там я залишив дружину». Він тикнув у мій бік пальцем. «Та це ви, – здивувався він. – Ото й вокінський чоловік? – То вас не вбило під Вейбриджем? – Аж тут і я впізнав його. – А ви – артилерист, що ховався в моєму садку». Ото пощастило, вигукнув він. Нам обом пощастило, ви уявляєте? Він простягнув руку, я потис її. Я проповз каналізаційною трубою, сказав він. Вони не всіх знищили. Коли вони пішли далі, я полем на простець попрямував до Волтона. Але не минуло 16 днів, а ви вже сиві. Раптом він оглянувся. Це... Гай, ворон, пояснив він, тепер навіть пташину тінь помічаєш. Тут дуже видне місце. Ходімо під ті кущі та поговоримо. Бачили ви, марсіян, запитав я. Відтоді, як я вибрався, вони пішли на Лондон, не дав він докінчити. Мабуть, вони там отаборилися. Вночі там з боку Гемстеда все небо освітлене, ніби над великим містом. «І на тлі того світла ясно видно, як вони ходять, а вдень нічого не побачиш». «Близько ж», – він порахував на пальцях, – «їх ось уже п'ятий день не було. Останній раз двоє з них тягли щось велике на гамерсміт, а перед минулої ночі...» Зупинився і промовисто докінчив, з'явилися якісь огні, і щось піднялося в повітря. Мабуть, вони змайстрували якусь літальну машину і пробують літати. Підповзаючи до кущів, я так на чотирьох і зовмер. Літати? А вже ж, повторив він, літати. Я заповз глибше в кущі і сів на землі. Ну тоді людству кінець, сказав я. Якщо вони цього досягли, їм нічого не варто облетіти всю землю. Він кивнув головою. І облетять. Зате тоді тоді тут стане трошки вільніше. Але, він глянув на мене, гадаєте, що з людством ще не покінчено? Для мене це ясно. Нас переможено. Розбито. Я глянув на нього. Як не дивно, але ця очевидна істина не спадала мені на думку. Якісь непевні сподівання ще жили в моїй душі. Мабуть, це за звичкою. Він повторив. Нас розбито. Непохитна певність бриніла в його словах. «Уже нічим не зарадиш», – сказав він. «Вони втратили одного, лише одного. Вони твердо стали на землю, розтрощили наймогутнішу людську державу. Вони розчавили нас. Смерть одного з них під Вейбриджем – це випадковість. І ці марсіяни – тільки піонери. Вони все прибувають». Ці зелені зорі, хоч їх і не видно вже днів п'ять шість, але вони, я певен, що ночі десь падають. Нічого не вдієш. Ми в їхніх руках. Нас розбито. Я не відповідав. Я сидів і дивився перед собою, марно шукаючи, чим би заперечити його слова. Це навіть не війна, вів далі артилерист. Не можеш бути війни між людьми і мурашками. Раптом мені пригадалася ніч в обсерваторії. Після десятого пострілу вибору зруйнують весь наш лад організованість. Усе це вони зроблять. Коли б ми були завбіжки як мурашки, то змогли б заховатися. Але ж ми не мурашки. Ми занадто великі. Це перший незаперечний факт. Ну що? Я погодився. «Оце все я обдумав. Гаразд, тепер далі. Нас можна ловити будь-як. Варто марсіянину пройти кілька миль, і він натрапить на цілу юрбу. Я бачив, як один з них в околицях Вонсворта руйнував будинки і порпався серед уламків. Але довго вони не будуть так діяти. Покінчивши з усіма нашими гарматами і бойовими суднами, зруйнувавши наші залізниці, Здійснивши свої задуми, вони відразу ж почнуть систематично виловлювати нас, відбирати кращих і закидати до кліток. Ось що вони робитимуть незабаром. Та вони ще й не взялися за нас по-справжньому. Не взялися, вигукнув я. А звісно ні. Все, що було досі, сталося з нашої вини. Нам не вистачило розуму сидіти тихо. Ми дратували їх своїми гарматами та іншими дурницями. Ми розгубилися і кинулися бігти від них туди, де було ані трохи небезпечніше, ніж там, звідки ми втікали. У них ще не дотяглися до нас руки. Вони заклопотані своїм. Виготовляють усе, що не могли захопити з собою. Готуються зустріти нове поповнення. Може, циліндри перестали падати тому, що марсіяни бояться влучити в своїх а нам замість того, щоб тікати, щеняти лемент, навмання підривати динаміт, розважливіше було б пристосуватися до нового становища. Ось як я гадаю. Це не зовсім те, чого прагнув людський рід, але воно відповідає вимогам життя. Згідно з цим принципом я діяв. Міста, нації, цивілізація, поступ. Усе минуло. Гра закінчена. Нас розбито. Для чого ж тоді жити? Артилерист хвилинку дивився на мене. Певна річ концертів не буде протягом якогось мільйона років. Не буде Королівської академії мистецтв, не буде пишних обідів по ресторанах. Якщо ви прагнете таких забаганок, я думаю, що ваша гра закінчена. Коли вам до вподоби вишукані манери, коли ви не можете спокійно дивитися як... «Груші їдять з ножа, або як сякаються без носової хусточки, то краще забудьте ці звички», – го заблищали. «Добре, я все обдумав, га?» «Кажіть далі», – нетерпляче вигукнув я. Так ось, хто не хоче потрапити їм до рук, мусить бути готовий на все. Я готуюся. Але не забувайте, що не всякий же з нас спроможеться жити по-звірячому, хоч саме до цього йдеться. Тому я й стежив за вами. І я мав певні сумніви. Бачу якийсь тонкий, худющий. Адже ж я не знав, що ви були живцем поховані. Усе тутешнє населення, усі оці нікчемні конторники звикли до затишку, з них пуття не буде. У них немає ні духу, ні гордощів, ні пристойних бажань, лише страх і нерішучість. Вони тільки й звикли, що квапливо бігти на роботу. Я бачив їх сотнями, як вони з сніданками в руках мчать щодуху і тільки й думають, щоб не пропустити поїзда щоб їх не вигнали з роботи за запізнення. Настільки вони залякані, що навіть бояться зрозуміти ту роботу, яку роблять. Додому знову спішать, боячись запізнитися на обід. А вечорами сидять по хатах, бо їх лякають глухі вулички. сплять із дружинами, до яких привело їх непочуття, гроші, якими вони сподівалися забезпечити собі нікчемне існування. Своє життя вони страхують, боячись нещасних випадків. По неділях страх перед тим світом. Так, наче пекло існує задля кроликів. Марсіян для таких, наче сам Бог послав. Гарненькі просторі клітки, поживливий корм, дбайливий догляд і ніяких турбот. Отак із тиждень, погасавши на порожній шлунок полями та лугами, вони самі прийдуть і з великою охотою віддадуться в руки. Ще й будуть дуже вдоволені і ще дивуватимуться, як ото люди могли жити без марсіянського корита. Уявляю собі цих гультяїв, цих чепурунів, цих співаків. Я уявляю, наголосив він з якоюсь злісною радістю, між іншим, з'являться всілякі секти. Багато з того, що я бачив раніше, стало мені зрозумілим тільки тепер. Знайдеться багато відгодованих дурнів, які примиряться з новим становищем. Інші нарікатимуть, що це несправедливо, вважатимуть, що вони мусять щось робити. А відомо, коли люди відчувають, що треба на щось зважитися, то слабодухи, чи від того, що зовсім не думають, чи від того, що думають забагато, ці слабодухи вигадують собі якусь благочестиву релігію, і заспокоюються, поклавшись на волю Божу. Щось подібне, певно, ви й самі бачили. Це викривлена енергія, породжена страхом. У тих клітках будуть побожно співати псалми і гімни, воздавати хвалу Всевишньому. Ну а мудріші ті займуться, як воно зветься, еротикою. Він помовчав. Може, марсіяни знайдуть собі між ними кількох мазунчиків, научать їх різних штук, хто зна. Може, їм стане шкода якогось хлопчини, що виріс, ось його вже треба вбивати. Деяких, можливо, научать полювати на нас. Ні, скрикнув я, цього не може бути. Жодна людська істота... Навіщо себе дурити, мовив артилерист. Знайдуться люди, які з радістю підуть на це. Сумніви тут ні до чого. Я мусив погодитися з ним. «Хайно спробують вони взяти мене! Господи Боже! Нехайно тільки спробують!» – сказав він і поринув у важкі роздуми. Я сидів, замислившись над його словами, і я не міг нічого знайти, щоб заперечити йому. «До нападу марсіян?» Ніхто б і не сумнівався, що я інтелектуально вищий за цього артилериста. Я відомий письменник з філософської тематики. Він звичайний солдат. А тепер я ледве починав усвідомлювати становище, як він уже чітко все визначив. Що ви думаєте робити? запитав я згодом. Які у вас наміри? Він повагався. Ось мої плани. Озвався він. – Що нам діяти? – Треба так улаштуватися, щоб люди могли жити, плодитися та безпечно вирощувати дітей. Зараз я скажу ясніше, що маю на увазі. Кого марсіяни підкорять, ті стануть просто свійськими тваринами. Через кілька поколінь це вже будуть великі, гарні, породисті, дурні. А ми, ті, хто вирішив залишитися вільними, ризикуємо здичавіти, перетворитися на щось подібне до великих щурів. Знаєте, я маю на увазі життя під землею. Я багато думав про каналізаційну систему. Звичайно, тим, хто не знає каналізації, вона видається жахливою. Тільки під самим Лондоном вона тягнеться на сотні миль. Але кілька днів дощу... І під спорожнілим містом труби стануть просторі, і повітря там вистачить на всіх. До того ж є погреби, підвали, склепи, які можна сполучати з каналізацією. А залізничні тунелі і метрополітен, га? Уявляєте? Згуртуємо цілу ватагу дужих і кмітливих людей. Усяких слимаків нам не треба. Немічних будемо відкидати. І мене також? «Ні, хіба ж я не кажу...» «Не будемо сперечатися, говоріть далі». «Усі прийняті мусять дотримуватися дисципліни. Нам будуть так само потрібні здорові, розважливі жінки, матері, виховательки. Не ті розніжені манірні леді, що тільки грають очима. Ми не можемо приймати слабосилих і вбогих на розум. Життя знову стає первісним, і той, хто ні на що не здатний...» Хто тільки заважає і шкодить, мусить померти. Усі вони мусять померти, і навіть охоче. Бо це ж злочин супроти всіх жити і псувати весь рід. Усе одно ж вони не можуть бути щасливі. Та й смерть не така вже страшна. Це боягузтво робить її страшною. Отже, ми будемо сходитися в таких місцях. Нашим осередком буде Лондон. Ми зможемо висилати дозорців. І коли марсіяни будуть далеко, виходити на свіже повітря і навіть грати в крикет. Ось як ми зможемо зберегти людський рід. Ну, можливо це. Але зберегти рід – діло не хитре. Для цього досить, як я казав, стати щурами. А ми повинні зберегти людські знання і навіть збагатити їх. Це головне. Ось для цього і потрібні такі люди, як ви. Є книги, є всілякі моделі. Нам треба спорудити під землею велике безпечне сховище і зібрати туди всі книги, які тільки можна. Але не романи, не віршовану квашу, а ділові наукові книжки. Отут і потрібна ваша допомога. Ми повинні забратися до Британського музею і захопити всі цінні книги. Нам треба не забувати нашої науки, треба ще більше вчитися. Ми мусимо стежити за марсіянами. Деяким нашим людям доведеться стати шпигунами. Коли все зорганізується, може, навіть і я піду шпигуни. Тобто здамся в полон. І, що найважливіше, необхідно дати марсіянам спокій. Не треба в них нічого красти. Якби довелося де натрапити на них, краще непомітно зійти з їхнього шляху. Хай вони впевняться, що ми нешкідливі. шкідливі. А вже ж. Вони розумні істоти і не будуть нищити нас, коли матимуть усе необхідне і впевняться, що ми всього лише безневинні слимаки. Артилерист знову замовк і поклав мені на плече засмаглу руку. Потім вів далі. Зрештою... Може, нам і не так довго доведеться вчитися? Уявіть лише, чотири-п'ять їхніх бойових триніг раптом рушили. Тепловий промінь ковзнув туди-сюди, а на триногах не марсіяни, а люди. Люди, що опанували їхню зброю. Може, знайдуться такі люди ще за мого життя? Уявіть собі, що ми навчилися керувати однією з таких чудових машин з її тепловим променем і можемо косити ним на всі боки. Уявіть її в наших руках. Ну і що з того, коли б, знищивши їх, і сам розлетівся на шматки? О, як би марсіяни витріщили свої прекрасні баньки! Ви собі уявляєте їх, чоловіче? Бачите, як вони сопуть? Хекають, гугукають, поспішають до інших машин, а всі механізми несправні. Торохтять, свищуть, гуркотять, але ані руш. Тільки вони кинуться обмацувати їх, а ми по них тепловим променем. І дивіться, людина знову стане володарем землі. Смілива уява артилериста, його впевнений тон, його бадьорість – на якийсь час захопила й мене. Я, не вагаючись, повірив у те майбутнє, що він пророкував людству і в можливість здійснити його сміливі плани. Читач, який би закинув мені надмірну довірливість і наївність, мусить спершу зважити на різницю мого та свого становища. Він читає, не поспішаючи, може добре все обміркувати, а я, скоцюрблений у кущах, прислухаючись до слів артилериста, весь час ціпенів від похмурих перечуттів. Пробалакавши кілька годин, ми нарешті вилізли з кущів і, уважно оглянувшись, чи не видно марсіян, метнулися до будинку на Хілл, де солдатували в думці, яка відстань до головної труби. Виявлялося, що це далеко і взагалі не було певності чи правильний узято напрям. Мені було незрозуміло, навіщо копати такий довгий хід, коли можна люком залізти до стічних труб і звідтіля пробиватися до будинку. До того ж мені здавалося, що і будинок не підходящий. Від нього треба копати занадто довгий хід. Саме коли я над цим розмірковував, артилерист перестав працювати і глянув на мене. «Покопали ми добре», – сказав він і поклав на землю лопату. Перепочиньмо трохи. Час, мабуть, піти на розвідку, подивитися з даху, що воно діється. Я ж був за те, щоб працювати. Трошки повагавшись, він знову взявся за лопату, і тут не наче щось вдарило мені в голову. Я перестав копати. Одразу ж і він зробив те саме. Чому ви блукали ото в досвіта на полі, а не працювали? «Вийшов подихати свіжим повітрям», – відказав він. «Поночі безпечніше. Я вже повертався». «А робота?» «Та не можна ж весь час працювати», – відповів солдат. «Тепер я бачив, що він за людина». Він повагався, тримаючи лопату, а тоді додав. «Треба піти на розвідку. Зблизька можна почути гупання лопати, і нас застукають зненацька». Я більше не сперечався. Ми разом полізли на горище і, стоячи на східцях, виглядали крізь віконце. Марсіян не було видно. Тоді ми повилазили на черепицю і заховалися за парапетом. Більшу частину путні хілу закривали дерева, однак ми могли бачити річку, внизу вкриту червоною травою та ламбецькі луги, затоплені й теж червоні. Червона повитиця. Оплітала дерева навколо старого палацу, похмуре мертве гілля зі скрученим листям стирчало між червоними заростями. Причому ця червона трава проростала тільки в проточній воді. Біля нас її не було. Тут росли плакуча верба, калина, гортензія, різні дерева, зелені й блискучі на осонні. Густий дим, що підіймався за Кенсінгтоном, та ще далі блакитний серпанок – ховали від нас північні горби. Артилерист почав розповідати мені про лондонців, які ще не встигли втекти. "Минулого тижня", мовив він. "Якісь йолопи налагодили електрику, і Рюджен-стріт та серкес були залиті вогнями. Цілі юрби розмальованих і обшарпаних п'яниць висипали на вулицю, чоловіки й жінки, і всі танцювали, галасували аж до ранку". А коли розвиднілося, вони помітили, що бойова тринога стоїть неподалік від Ленгема, і марсіянин згори стежить за ними. Хто знав, відколи він там стояв? А потім він підійшов до них і наловив їх близько сотні. Одні не могли втікати з перепою, інші зі страху. Цікава рисочка того часу, яка навряд чи попаде на скрижалі історії. Після цього, заохочений моїми запитаннями, артилерист знову перейшов до своїх грандіозних планів що розпатякує про високі матерії, а сам тільки й думає, як би набратися та натоптати черево. Я вирішив іти до Лондона. Там гадав я швидше довідаюсь, що роблять марсіяни і мої брати люди. Коли нарешті зійшов місяць, я все ще стояв на даху.